А, здравейте! Защо системата за интеграция на младсинствените групи в България не е ефективна, не работи? Знам, че сте се срещал с Амалипа и с техните ромски общности-модератори от Центъра за развитие на общността. В Търново учетох сте казал... Че можете да предложите въпроси, които да бъдат като лакмус, като тест към всички управляващи. И тези въпроси могат да определят дали една система е ефективна и работи за ромските деца или не. Какво, какво виждате през този лакмус? Много неща трябва да се отчитат. Като участвате в какъв ти добъл процес на интеграция, имате много компоненти. Интеграцията включва всичко от жилищно устройване, образование, здравеопазване, транспорт. Всички неща, които ние приемаме като нещо дадено. Но имаме и възникващи култури. Дори начина по който правиме нещата е подобен в много отношения. So Също времено и количеството доверие, което When е мини към други. Когато говорим между another, различните общности, възникват проблеми. Когато идват дови хора в общността, дали те ще имат доверието на. Завареното население и какви са намеренията на тези, които вече живеят там, към новодушните, какви стереотипи могат да нанесат те със себе си. Всичко това има голямо значение. Знаете ли вече от какво страда моделът на интеграция в България? Както разговарях с много лидери, дали става въпрос за жилищно устройване, транспорт или друго, някои от загриженостите изглежда с дали има ясна комуникация между отделните участници в това какъв е техния интерес. Винаги има някакъв ключов проблем тези, които са от младсинството, в случай ромите, да имат ясно изразен глас, за да могат да обяснят какво е тяхното Положение и да могат да се чува гласа пред местните власти. Това движение напред помага за създаване на доверие и за взаимно разбиране, когато говорим за нашата училищна система или за доброволните съвети, които устройваме в нашите общности, за да се грижат за нашите членове. Знаем, че образованието е съществено. Това го пише и в нашите стратегии, но се оказва, че не е достатъчно просто да е написано като стратегия. Какво, какво ключово бихте посъветвали на базата kind of на това, което видяхте от системата? На всеки слой от системата има своето значение, своята важност, когато става дума за учебните програми разяват усилията да се образова тази общност. Тя Та трябва да бъде поставена обаче в контекст. И ние по този начин надграждаме върху учебния материал. Няма много ясно разбиране какви са нуждите от образование на тази общност. И наличната система създава проблеми, защото няма комуникация, има културни проблеми, които също се наслагат. Например, която забремене едно младо момиче, което е дете още, то вече няма достъп до образователната система. Може би трябва да се преустрои тази система, за да може да отговори на нуждите на този контингент. Иначе ние губим нейното бъдеще и тя губи бъдещето си, защото бива дисквалифицирана. В Съедините щати ние се опитваме да направим системата на висшите училища и на гимназиите, така че когато забременее някое момиче, да не губи правата си като учащице, като участник в процеса на образование. Тя бива обхваната в някакви системи за грижите за децата, Същото вържи и за университетите, след като тя завърши гимназият, иска да продължи образованията си. Ние имаме университети, в които имаме гледачки за студентки с малки деца, имаме институционализирана детска грижа. И по този начин момичето може да си завърши образованието, да вземе диплома и да стане един конструктивен член на обществото. Много ясен е този пример. Валидна ли е съпоставката между това, което видяхте в България и ситуацията, в която се намира най-маргинализираната малцинство на Общност, ромската, оставате ли се с впечатлението, че българските роми са в ситуацията, в която са или са били цветнокожите в Съединените щати? Много е подобно. Ако погледнете различните етапи в развитието на етническите и расовите мълчинства в Зените щати, има някои сходства. Много от областите, които виждам. Вие ни изпреварвате, както в други ние ви изпреварваме вас. Така че, когато съднем и започнем да се сравняваме и видим какъв е правилния път напред. Трябва да бъдем е, обективни да и да, е, и да е, е, е, разгадем успехи. какви са проблемите за да имаме успех. Във всеки един от етапите на развитие на общността, ние можем да се получим взаимно едни от други. А в а, този ред не мисли какво е мястото на вашата асоциация? Какво всъщност представлява тя? И може би да кажете няколко думи лично за вас? Откъде тръгвате, за да станете сега директор на Вашингтонското бюро на Националната асоциация за напредък на цветнокожи хора? С много голяма помощ от моите приятели. Имаше програми, моите родители, които израснаха в селските райони на Мисисипи. Те имаха възможност да постигнат добро образование. Това е част от културата на моето семейство. Очакванията бяха ясни към мене. Аз ще завърша висше образование, ще положа всички усилия и ще намеря начин да допринеса обратно за общността, от която но no, винаги има дискриминация, винаги One има елементи на сегрегация. Аз бях напълно наясно, are... Където и да отида, ще има някакъв елемент на дискриминация. Можем да се върнем назад стъпка, 2 или фаза, или две в развитието си, но so след това трябва, трябва да наваксаме, да направим три стъпки напред и да отидем три фази. Вначе. Тези философии на успеха винаги работят. Каквото и да се стремите, ако имате някаква философия на успех, тя ще ви отведе до него. От това, което видяхте в България, оставате ли с впечатление, че българските малцинствени групи, които в най-голяма степен са маргинализирани, като ромите, са в началото на пътя на отстояването на граждански права и дали, дали този път ще прилича повече на Civil Rights Movement от средата на 50-те години, Маршът на мира, Мартин Лутър Кинг или на Black Liberation Movement от 60-те, 70-те години. 60 -70 Мисля, че представлява по-малко и от двата елемента. Когато с... срещнахме с тези групи, те си правят планове, стратегии как да върват напред. Те искат техните деца да имат добро, качествено образование. Те работят с властите, за да могат да разберат властите какво искат те, за да успеят. И има и такива, които са малко по-разочаровани, които смятат, че нямат възможност да успеят и те са чувстват безсилни и гневни. И това е разбираемо. За да има успех, трябва да си даваме сметка, че и двете течения са напълно легитимни и те търсят начин да постигнат целите си. Независимо каква гледна точка споделяте, те имат една и съща визия за това какво искат за своите семейства, за бъдещето на децата си. Голямата драма е в това, че въпреки успехите на Движението за граждански права на Мартин Лутер Кинг, се стига до Фергюсън, на практика от Родни Кинг до Майкъл Браун, трудностите пред афроамериканците в американското общество, като че ли не стават по-малки днес. Защо? По много начини си даваме сметка, че колкото и да натискаме напред, винаги са тези, които се съпротивляват, искат да ни спрат. Ние имаме своите победи, това бяха чудесни моменти в нашия живот. Но за да можем да се развиваме в обществото, ни трябва национално движение. Движението винаги е напред. Трябва да си даваме сметка, че на всяка стъпка ще има съпротива, ще транспорт. Връщаме понякога. Доктор Кинг ни подготви за това. Той каза в речите си, че трябва да се стремим към върха на планината. И е, рано или късно ще стигнем до там. Това бяха вдъхновяващи думи и те показват какъв труд трябва да се положи. Това беше нашия сценарий, по който ние се движим напред, за да подобрим положението си още повече. Той умря той в 68-а година и той беше един изключителен лидер на нацията. С... Ние днес имаме първия афроамерикански президент, който вече довършва втория си мандат в Белия дом. Тоест ние сме извървяли един дълъг път, имали сме голяма борба и много проблеми, но винаги бъдещето изглежда по-добро от настоящето. и от миналото. Вчера изнесохте лекция на тема за ролята на расата и етническата принадлежност в менеджерството и отражението на медийното съдържание върху общественото мнение в факултета по журналистика на Софийски университет. Организатори на събитието бяха Посолството на Съединените щати в България и Маргиналия. Тук обаче в България има издания, които твърдят, че политическата коректност става нова цензура. И а, се срещат публикации не само на журналисти, но и изказвания на политици с обидни епитети към мълцинствата. Затова последният ми въпрос е колко важно е да се регулира езикът на омразата, и къде е езикът на омразата най-опасен? От парламента, от политиците или от журналистите и от медиите? Искам аз да ви задам един въпрос. Не, на, на, на, на последния въпрос. Най-опасното място за езикът на омразата е при тези, които имат власт, за да направят Обикновено езика на омразата е деморализиращ и не е коректен. Той се основава на стереотипи и той поставя хората в неблагоприятно положение. Освен това, той злоупотребява с тяхното ниско социално положение и казва защо трябва да им помагаме на тия. Те са социални паразити, те само тежат ние сме в тази сфера. Имаме добри журналисти, а има и пропагандисти, които създават проблеми. Ние трябва да направим изследвания, да направим анализ, да задаваме верните въпроси, да изслушаме всички страни по конфликта, за да имаме добро разбиране. А тези пропагандисти, които са тесногради, които са тесно фокусирани, те трябва да бъдат опровергавани, защото те се опитват да използват пропагандата си за предвижване на своята програма и е своя невелет. Мога да ви кажа, че ние имаме подобни проблеми в моята страна. И ние трябва да се справяме с тях всеки Божи ден. Битката не свършва, но може би най-важното послание е това, че езикът на умразата трябва да бъде, да бъде отнет от политическата му употреба и е най-опасен, когато се използва от политиците в ситуация на власт. Съгласен съм. Мразя да виждам политици, have които have са на власти, които имат менталитет и идеология на омраза. So с които са склонни към дискриминация. Аз също вярвам в свободата на Словото. Но с свободата на Словото има и задължението ние да изобличаваме какво искат да кажат със своите думи тези хора, които говорят с омраза. Те имат право да го казват, разбира се, но ние сме пък задължени да ги изобличаваме, да ги посочим с пръсти да кажем този човек казва нещо, което води към сега на обществото, което води към дискриминация. Ние сме се убедили въщатите, че това не работи. Ни трябва да ги дискриминираме, да ги маргинализираме так. Това са ужасни хора. Те искат да ни отнемат всичко, те не споделят с нас това, което те имат. Всеки път, когато слушам тези, които използват език на омразата, да винаги има някакъв економически фактор, някакъв економически неверет, който е в основата на всичко това. Т.е. те искат по някаква степен да, върна, да направят хората економически зависими, да върнат робството. Благодаря ви много, Хилари Шелтън. Благодаря за превода на Боян Дамянов. Хилари Шелтън, вице на Националната асоциация за напредък на цветнокожите хора в Съединените щати. Радом се, че бяхте гости. Oh, so много ви благодаря. За мен беше чест да бъда при вас.